السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام على وعلى الحمد الذي هدانا ما لولا الله. ربنا بك من من النار. اللهم أني سألك كل ، خير ، ماسألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونأعوذ بك من كل الأشياء ولا استعداك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستدام عليك بلاغ والأحول الاولى القتل بالله م دárias اللهم أن تبلغنا رمضان اللهم تسلم على رمضان وون تسلم على رمضان لنا يا أرحمة الرحمن اللهم أن تجعنا من قام رمضان إيمان وإحتسابة يا أرحمة الرحمن اللهم أن من قام ليلة القدر إيمان وإحتسابة يا رب العالمين يحيق أيام بالر alhamdulillah uh, pada hari ini petang ini kita akan sambung sebagaimana yang sudah janjikan kita akan masuk uh, pada jalan tentang al-mu'tala al akhir tetapi untuk uh, al-sahih al akhir kalau misalnya ada di antara oh uh, kalimat-kalimat misalnya uh, wa tabba ah uh, kita berhenti di saat itu adalah dengan sukun mahad saja dengan isbat qalqalah akbar bil haqi ah uh, kita berhenti di waktu itu adalah dengan sukun mahad yang pertama dan kedua adalah dengan uh, al-ram ah uh, dengan dengan kalau sukun mahad harus dengan qalqalah akbar dengan ra' adalah tanpa qalqalah. Kemudian kalau kita kembali kepada kalimatul fajri dengan contoh-contoh yang seimbang dengan ini ul fajri di sini kita berhenti. adalah dengan sukun mahad dan kemudian untuk berhenti sukun mahad kita harus men tebalkan ra tapi kalau untuk untuk ra kita harus menertekan ra karena dia beris bawah ee uh, al-usrī al-usrī ee uh, kita di saat itu kita harus ee uh, berhenti adalah dengan mentafkhimkan ra karena dia sukun sebelumnya harus berdammah ee uh, sukun mahdh kalau kita ee uh, menyambungnya dengan ra harus kita mentak kan ra ee uh, sihrun harus kita berhenti dengan Ustazah cuma mengambil satu-satu huruf saja nanti kita boleh me ee uh, menyamakan ini dengan huruf kalimat-kalimat yang serupa dengan ini. Sihrun karena tanwin ra, tanwin di atas ra jadi kita hazaf tanwin dahulu dan kemudian di waktu setelah itu sukun mahad dengan adalah eh um, ma eh uh, tarqiqkan ra karena dia sukun sebelumnya sukun sebelumnya baris bawah tetapi sewaktu raum adalah dengan tafkhim dhammah. Ara karena dia berdhammah ah begitu juga annun ha kita adalah dengan sukun mahad dengan memanjangkannya eh uh, hadaf tanwin dulu kemudian sukun mahad dengan terdapat ujur panjang 6 6 harakat dengan munnah eh uh, tanwin kerana dia bermukann annun ha uh. sawafa sukun mahad setelah kita memberi setah harakat eh uh, tiga boleh hasr utusat isba' mudarrin ha kita berhenti kalau dengan sukun mahad kita berhenti di waktu itu adalah dengan uh, menebalkan ra karena dia mati dan sebelumnya Arif mati ya tapi harus juga dengan satu harakat dan kalau kita dengan rom ha uh, dengan rom ya bukan ismam dengan rom adalah dengan terqara mudori setelah uh, enam harakat daripada manya nastainu iduslah jelas dengan awal dengan sukun mahad tiga wujuh qasr tawassut dengan isbab kemudian dengan ram satu harakat dengan satu wujuh saja dia dengan dua panjang dua harakat qasur kemudian ismam kena bibir depan kita harus qasr uh, tawassut isbab assaqalani ha nah, ini juga kita sukun mahad qala tawuj qasr tawassut isbab dan kemudian kita berram ialah Baris bawah uh, Dua harikat saja Al-Mustaqima Sukun Mahat Qasru Tawasud Al-Ishba' Dan kemudian Sukun Mahat saja Tanpa ada Ram Al-Ishma' Kerana baris atas uh, Su'ibu uh, Kita boleh berhenti Qasru Tawasud Al-Ishba' uh, Dengan uh, Sukun Mahat Kal-kalahkan Ba' Dan kemudian Kita boleh uh, Ram Dengan dua harikat saja Su'ibu uh, Satu wujud saja Kemudian Ismam Dengan tiga harikat Dan mengal-kalahkan uh, Ba' su in kalau dia uh, su in adalah hazaf uh, tanwin dahudu dan kemudian sukun mahad dengan kasratu wastu isba uh, begitu juga dengan dia ada ram uh, wajh wa, uh, pada harkat maharkat, dan kemudian dengan ismam uh, kasratu wastu isba al, al maut sukun mahad saja dengan uh, kerana dia bersabat dengan sukun kasratu wastu isba kerana ta' al atas sawa in sama dengan su in uh, panjangnya sama, tetapi su in, ha, dengan saw in kerana sama baris bawah, sama macam bacanya yasha'u ini adalah dengan ada ishmam setelah sukun mahat, setelah ram adalah ishmam sudah itu, dengan uh, karena dia berbaris depan begitulah, sekarang kita akan masuk kepada akhir kalimat al-mu'talah al-akhir, artinya adalah yang akhirnya berbaris uh, yang akhirnya, huruf itu adalah huruf uh, mat seperti ya waw ada yang tertulis ada yang tidak tertulis nah jadi kalau yang tertulis kita akan melihat menurut tulisannya seperti wa'aufu bil'aqd wa'ofu ini ada waw nah, kalau kita berhenti di saat itu kita akan mengat, waw ini adalah huruf -il illah maka kita berhenti dengan isbat harful -il illah wallahu yaqdi yaqdi nah jadi di sini kita harus berhenti dengan uh, isbat harful illah. Misal, ya kadu sana barqihi, ya sana, sana, kita harus uh, dengan isbat harful illah. Fiha alladzi yuwaswisu fi sudurin nas kita berhenti di sini dengan isbat harful mat. Yuwaswisu fiha walaupun misalnya, Hadiril masjidil haram Hadiril Dia kan tidak ada sewaktu kita membacanya Tapi kita berhenti Hadiri harus dengan menisbatkan Harful Allah uh, Begitu juga uh, Seperti yang dia misalnya Iyalah Mula qullah Qul nahmil Kita akan menisbatkan harful Allah Atau juga seperti uh, Harful Allah yang akan kita menisbatkan Harful Allah Eh uh, jadi ada yang isbat dia yang pertama huruf-huruf mat itu dia isbat dalam bentuk tulisan ada ah kita akan isbatkannya yang kedua dia itu oh tidak ada uh, alam tara annahu uh, an wa anha asbah wa anha jadi sesuatu yang tidak ada itu kita menghazafkannya tapi kalau yang ada dia kita diadakan walaupun dia dalam bacaan e, menyambung tidak ada seperti mulaqullah qul e, nahmil ha, hadiril masjid haram jadid ithbatkan dan kita juga isbatkan juga e, harful illah di alifat yang saba' az-zununa qawariro ar-rasula as-sabila lakinna ana ha itu yang Kalima Ar al rasula al-sabila, al, al qawarira. Lakinna, ana, yang enam ini kita berhenti dengan isbat harfa ilah. Tetapi, nanti masalah salasila, salasila ini ada dua wujud. Kita boleh berhenti dengan isbat harfa ilah, salasila. Atau dengan hadfanya, salasil, dengan sukunnya saja. Boleh kita dengan sukun, lazim salasil atau kita mahu membuktikan harful illah boleh. Ah itu di antaranya. Yang isbat harful illah juga yang akan kita lihat ialah di mad tiwat. Hah? Uh, eh seperti nabi eh uh, seperti eh uh, hamidan rasulan. Ah uh, kita berhenti ruk'an sujjada. Ah uh, kita berhenti dia satu itulah dengan rukka ruk'a. A, ruka a jadi jadi dia uh, sukut dia hilang sewaktu kita me membacanya melihat kepada sesudahnya apa apakah dia huruf izhar atau idgham hadlil muttaqin doa doa dan nidaa apakah dia idgham apakah ikhfa apakah dia itu izhar ha. jadi kita waktu berhenti harus kita isbatkan harful illah di sana dan kemudian juga Uh, kalau ada yang tidak ada tertulis seperti ala innasamuda kafaru barab. Uh, samuda ini ada barisnya ada seperti qilma amanu ada bukan baris ada alifnya tetapi ini kita berhenti ndak boleh kita isbatkan. Ini adalah hadaf. Ala innasamuda. Manikan samuda? La. Samuda. Nah, idan ndak boleh kita menghentikan uh, huruf ini. Adam wa thamuda wa qad tabayyanakum berapa kilmah kilmah thamuda yang ada tertulis dalam surat Hud dalam surat Fuqa'na dalam surat An-Kabud dalam surat An-Najm kalau kita berhenti di sini adalah kita berhenti dengan uh, mensukun kandal thamuda thamuda thamuda uh, jadi ini hadaf jadi itulah diantara seperti dibilang tadi uh, dia mudah sekali di harf al-ilah ini kalau dia tertulis juga seperti uh, kafaru ada alifnya amanu ada alifnya ha nah, juga kita tidak akan membaca alif itu kita hanya uh, membaca uh, tulisannya saja hmm. seperti juga kita menghazafkan silah hmm jadi nda ada uh, walaupun dia ter terasa terbaca rabbahu ha uh, kita rabbah nah, jadi hazaf juga uh, silah di sini rahmat tadi tu dan juga di antara mلاحظah lain atau catatan lain ialah seperti yang sudah diterangkan tadi juga berhenti kita di dalam kalimat atani Allah ha fa ma atani Allah khairum mimma atakum kalau kita membacanya atani Allah atani Allah uh, kita menghadzafkan oh, ya zawait itu kita akan berhenti atani ha fama atani ha kita jelaskan ya tadi tu ya zawait tadi tu atau kita menghadapkannya fama atan atan kita uh, dia baris bawah saja di saat ini kita boleh mengha sukun mahad dan boleh dengan raum sebagaimana tadi ustaz dah bilang wa kalimat ini boleh kita baca dalam bentuk dua boleh dengan atan tempat ada ya silahnya jadi di sini berarti ni ini adalah baris bawah uh, asli jadi makanya di sini kita akan berhenti dengan dua wujuh sukun mahad kasrat wasatul isba dan kemudian kena ada huruf marat sebelum nun kena nun baris bawah dan kemudian dia, ber, dia kita baca dengan raum tidak boleh ismam hasil waktu kita membaca isbatnya harful ilah fa ma atani ha ini adalah isbat harful ilah qalau ha, dalam ini yang cara membaca kedua ini ada lebih afdal ha muqaddam fil adaa yani ha itulah saking uh, apa uh, mudahnya tentang mayqof bihi almu'tal alakhir sangat pendek sekali sangat mudah sekali ya kita melihat huruf mad itu ada atau tidak kalau ada cuman hanya di kalimat samuda saja dan dia tidak akan dibaca dia hanya dibaca uh, samoda samoda Walaupun dalam ada dalam kalimat alam tara, ra ini sebenarnya kan ra, ada ra, tapi karena dia tidak ada tertulis kan lam menjazamnya mematikannya alam tara. Nah jadi kita berhenti dengan tar, tar. Dan enggak ada dengan hazfa ra illa karena dia sudah mahdhuf rasman. Eee uh, yanha. Yanha. Ya enggak ya, kalau enggak ada al, uh, alifnya alif maqshur itu enggak boleh kita berhenti dengan adanya. Nah inilah Uh, di antara yang penting bagi kita mayu qaf bihi ala akhir kalimat al mu'tal laakhir yaeima isbat yaeima has ya ma bacanya yang ada tertulis dengan uh, mungkin dia sewaktu kita menyambung dengan kalimat lain dia tidak ada muraqullah kana ma na atqa sakinah dia hilang uh, jadi kita waktu nanti kita tetap adakan dia atau sepertinya dia sewaktu kita membacanya langsung dia tidak ada karena baris atas saya baris baris dua tanwin nasab karena sesudahnya adalah uh, apakah diizhar apakah diidgham apakah diikhfa apakah dia apa uh, ikhlaq, segala macam uh, kalau kita berhenti di saat itu kita isbatkan harfal ilah dengan mengeluarkan alifnya uh, uh, di, waktu kuf, di waktu isbat Nah, diisbatkan juga salah satu yang isbat ialah ada atania huruf zawaid yang diisbatkan juga ialah uh, yang tertulis yang tertulis dia tertulis benar dan dia, walaupun kita membacanya langsung dia mesti ada itu yang dia, diisbatkan yang dihazafkan seperti sila seperti atania dan majahatani kita boleh menghazapkannya yang dihapuskan dia yang hazaf tertulis seperti samuda ke masamuda itu yang dihapapkan juga seperti uh, untuk kita berhenti samuda tidak ada alif itu cuma sebagai anu saja tulisan sejarah semula usmani atau kita hazapkan juga uh, atani seperti atan ha kita baca itulah yang sesuatu yang dihapapkan atau yang dia mahzuf uh, mahzuf Ah uh, dia sendiri sudah tidak ada gitu. Sekali tidak ada, ada berhenti dengan mahdzub juga. Ah itulah kita sudah berhenti, sudah sampai ke akhir titik daripada mayuqufu bihi. Sekarang ustazah juga akan eh uh, apa ya? eh uh, akan masuk sedikit tentang mayuqufu alaihi atau maytadabi. Seperti mayuqufu alaihi, mayuqufu alai ma al ala akhir kalimah ha maka alakh ma yuqafu alai eh uh, kita berhenti di akhir kalimat yang istira kita itu yuqaf ikhtiari waqf ikhtiari di waqfat yang eh uh, seperti kita bilang waqfat tam ha, ha waqf al uh, bilang hasan kita bilang ha nah, jadi sesuatu kita ma yuqafu bi di akhir kalimat itu kalau kita sesudah kita kita kan juga dulu waktu mayqofa tadi itu setelah kita berhenti kalau di waqfat tam ha di waktu itu kita juga berhenti memulainya nih sekarang kita akan memulai kalau kita berhenti a mayqofa 'ala waqfat tam kita akan mulai sesudahnya kita akan mulai sesudahnya mayqofa 'ala waqfat tam kita akan mulai sesudahnya Uh, kalau seandainya Waqful Hasan melihat yang sebelumnya uh, apakah kalimat kita itu sudah ber, sudah sempurna artinya atau belum? Kalau sudah sempurna ya kita mulai. Kalau dia Rasul Ayah, walaupun dia Waqful Hasan, kita akan mulai saja sesudahnya. Eh uh, dan kemudian uh, al-isti'naful qira'ah harus dimulai dengan mebaris. Ndak boleh kita memulai misalnya istahwada istasqa, ndak istahwaza, hamster wasel itu harus kita berharkat. Al-Quran neboleh, Al-Quran Al-Kitab boleh Al-Kitab Al Al jadi, huruf yang ada sebelum seperti hamster harus diberikan al-ib tidak bil mutaharik kalau berhenti dengan sukun nah, jadi, berhenti ini ada waqaf kita, ada sakt kita, ada kotak, nah, semuanya ini kita sudah pelajari, apa yang diartikan dengan waqaf apa yang, di, yang diartikan dengan kotak apa yang maksud dengan uh, acceptor. Kita sudah mempelajari dulu tetapi tidak apa juga kalau diulang secara uh, secara cepat secara ringkas. Uh, kalau yang qata itu ialah kita berhenti di akhir kiraat kita berarti kita sudah mengakhiri bacaan kita. Tidak ada niat untuk menyambung lagi. Di sini kita harus melihat ayat tempat kita berhenti. Jangan ada hubungan ayat ini tempat kita berhenti ini dengan 'ad sudahnya dalam arti makna atau dalam arti jumlah dalam bahasa Arab. Seperti salah satu tafandul juga mengatakan "kullu man 'alaiha faan". Kita berhentikin ma fan. Padahal ndak bukan seluruhnya. Wa ya baqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kita harus katakan wa ya baqa kita sambung dengan wa ya baqa. Nah inilah di antaranya eh uh, yang kita maksud dengan mayo itu. Ah itu yang kata. Jadi kata itu kita harus melihat artinya harus maknanya itu harus sempurna. Kalau sudah makna sempurna, nah boleh kita nanti suatu Sampai di sini sahaja kita cukupkan tentang ini wakfu uh, tam dan kemudian adalah yang kedua kita wakful kafi ha kita wakfu kita dah pelajari dan wakful wakul hasan kita sudah pelajari wakful qabih ialah yang artinya adalah salah dalam kita kalau kita berhenti mengerti maknanya segala macam kita kita sudah mempelajari dan waktu kita ini adalah macam-macam ada yang iftirari ada istiari ada intidari ada intidari nah, semuanya itu drawback book fat nanti insyaallah kalau seandainya kita akan mempelajari lagi kita akan mempelajari tentang uh, sedikit apa keterangan tentang Imam Hafs berhenti di mana tempat-tempat yang tertentu uh, subhanakallah bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh